«У Новгород ходив Осташку?» «Ходив. Юрій Онсифорович готов був вислати шість тисяч війська. Я від тебе мову вів, як від державця краю, не замку. Та ось із Полоцька прибув Свидригайло. Далі величав себе великим князем, то посадник йому пообіцяв. Знову проллється кров за булаву. А могли б ми поміч узяти?» «Як? Адже ми каштеляни? Без знатного родоводу, без титулів. Жигмонтові каштеляни. А вже й не жигмонтові, королівські!» Каліграф підступив до прислужича, що сидів за столом, сперши на руки голову. Діткнувся до його плеча. Відчув боярин силу в тому дотику. Він глянув на свого райцю, той проймав його проникливим цупким поглядом. «Князю», – мовив Осташко, – «не чекай титулу від своїх повелителів. Вони титулують того, кого не бояться. Ти ж не діждесся, і чи потрібен тобі він, фальшивий, мов підроблений гріш, який не має ходу на торгах? Титул у тобі – це твоя мужність, сила і розум. Князю, вели сурмити збір» і народ віддасть тобі клейноди, яким ціни немає. Не перстень, не срібний шестопер, а серця своєї віру. Нині проголосять тебе князем Галицької Русії Волині, а завтра на півночі стануть стіною новгородські полки, на заході ж гусицькі. Спалахнув пломінь в очах Івашка, і завмер у напруженому очікуванні, каліграф. Кине зараз клич достойний муж і сколихнеться море чорного люду, що нині бродить ватагами і в потемках воює іменем облудного Литвина. Люду, котрий жде цього поклику в хатах у полі за верстатами. Князю, ти сказав князю? Хто дав тобі право? Я тільки порошинка того народу, який посідає це право, відколи назвав себе Руссю. Та позабули ми про нього, і я нагадую, князю, встань за русинський край. І важко стояв обличчям до вікна, йому видно було весь город і горбатий вороняцький хребет, і маленьку гірку серед боліт, на якій раннім літом залопотів ганебний білий стяг над наметом мазовецьких князів. Гордість за звитягу сповнила його серце. Він відчув, як приходить до нього рішучість. Хіба не все одно, коли помирати? І в цю напружену мить у важкій тиші протяжно зойкнули двері. Хто там? Боярине, мовив схилившись одвірний, до тебе посланець із Львова. Зі Львова? Прислужач готовий був уздріти ворожі війська, що облягають замок, прийняти титул, дарований йому осташком, кинути з висоти Олеської твердині на Галичину, Подолію, Волинь, клич до зброї, та не сподівався побачити перед собою смиренного посланця від львівського старости Одровонжа. А він уже ступав через поріг його хоромів. У чорному сукмані, з сувоєм у простягнутій руці, підкупливо й поштиво кланяючись. Івашко розгорнув сувій, лист був написаний по латині. Прочитати він його не міг. Глипнув на каліграфа, але не звелів йому тлумачити. Поклав сувій на стіл, спитав посланця. Про що там? Посланець поклонився і проказав єлейним голосом. Руський і львівський староста пан П'єтр Одровонш нагадує паномі презложичу про рескрипт королеви Ядвіги, в якому звелено було, щоб Болеський замок від польської корони не відлучати і настановляти там старостою тільки поляка або русина шляхецького роду. Ви порушили закон? перейшовши від корони на бік кормольного сведригайла. Проте пан староста доводить до вашого відома високе королівське пробачення. Пропонує скласти зброю, відкрити брами і вертатися на свої землі. Ваш же, боярине, залишає цивільним державцем замку. Коли ж на це немає вашої згоди, посланець випростався, тоді на вас піде зі Львова Незліченне королівське військо, яке готове нині до погоду. Каліграф бачив, як потьмяніли і важкові очі. Боярин мовив до посланця покірним, чи то втомленим голосом. «Я пораджуся землянами, а потім вишлю до пана Одровонжа депутацію». Коли за посланцем зачинилися двері, і важко винувато глянув на каліграфа, немов просив вибачення за те, що супротиволі згас у його очах рішучий пломінь. Боярин наче поменшав зростом, і з велетня, яким тільки що був, стоячи при вікні, перемінився у звичайно втомлену людину. А погляд, що осягав увесь край, раптом потьмянів, бо звузився до обшару лану на якому ростуть просу і гречка. І важко відчув тяжку душевну втому. Досі не знав, бо не давали їй очуняти то бої, то безвихідь. Та ось несподівано вихід прийшов, і разом із бажанням спокою так боляче запекла в серці туга за дочкою, якою він зрікся в ім'я боротьби. А тепер усе закінчено – і не мусить він відступати на Волощину або гинути. Може і тут, під старість років, спочити біля коханої дитини. «Іди, Осташко, перетлумач листа», – сказав. «А в неділю я скличу до себе у двір землян». І немов виправдовуючи себе у чомусь, додав, зітхнувши. «Як я давно дочки не бачив». Немає ще правителя України на Русь, подумав скрушно Осташко. Ще мало наруги, мало відшаю, щоб народився жишка. Але що там задумали у Львові? Це ж неспроста така ласка побачити в старця Гаврила. Того ж дня перед вечором прискакав із Теребовлі радник з листом від Давидовича. «Наче змовились? Майнуло в думці Івашкові, коли відкривав листа. «Дорогий свате!» читав Івашко, і спазми здушили горло старого лицаря.